23. fejezet Paul felsóhajta, mint meglát, majd körbefordul. Hol az Alany? kérdezi ilyetten. Én közben azon elmélkedem, mikor neveztem őt így utoljára, akár csak gondolatban is. Na, akkor még minden oké okay volt. Már nem Alany. Glória. Csávez lánya. Egy nő, és ez baj. Mindjárt jön. Észre sem vetted, hogy lejött a folyóhoz? Azt hittem pisülni megy. Nem járhatok állandóan a nyomába, mint egy kisgyereknek. Nem. Na is miért? Mert ugye bár ez a dolgod. Farkas szemet nézünk, kényszeredetten elvigyarodik. Na nem, mintha te nem hagytad volna most magára. Mindjárt itt van, ezt garantálom, de nekünk beszélnünk kell. Bólint. Én közben a szememmel ellenőrzem azokat a híres csigákat. Látom, hogy a tea is elő van készítve főzésre. Glória híres teája, ügye a ő. Igazad van, Robert, ugyanis nekem is vannak kérdéseim. Honnan tudja ez a nő, hogy kik vagyunk? Ezt hogy érted? Simán rávágta, hogy a delta egység vagyunk. Erről ő nem kapott infót, így rohadtul érdekel, hogy honnan tudja. Na szép, mintha engem kérne számon. Arra célzol, hogy leültem vele dumcsizni, és simán elmeséltem az életutamat, meg hogy mi is a munkám? Arra célzol, hogy ódákat zengtem arról, amiket még az anyámnak sem mondok el? Megrázza a fejét. Tudja, hogy nincs a földön olyan deltás, aki ennyire felelőtlenül viselkedik. Ne basz föl, Én csak azt kérdeztem, hogy honnan tudja. Rájött, hogy nem sima katonák vagyunk. Aki nem hia, az tudja, hogy milyen különleges alakulatai vannak az úsának. Ennyi. Egyébként meg nem mindegy, hogy tudja-e. Megvonja a vállát, mert voltaképpen tényleg nincs jelentősége. Glória úgy csörtett felénk, mint valami dúvad. Egyikönkre sem néz rá, tőlünk távol ül le, a tekintete a semmibe vész. Pól hozzám lépve halkan kezd faggatni. Történt valami. Mi történt volna? Reagálok túl gyorsan. A kiképzésen megtanuljuk, hogy nem csak az a fontos, mit mond az ember és miként, hanem az is, hogy mennyire gyorsan. A villámsebesség éppenséggel nem az igaz jele. Glóriára pillant, majd vissza rám. Miért csöpög rólad a víz? Mert belementem a folyóba. Hülye vagy. Nem tudom, az vagyok? Igen, Robert Cooper, az vagy. Na nem a fürdés miatt, hanem amiatt, amit tettél. Jól esett. Elég jól. Nem nézek a szemébe. A földön heverő táskát lesem. Ő benyújtja elém a karját, és csettintgetni kezd. Pislantok egyet. Ő visszaemeli a kezét, a saját arcára mutogat, hogy oda nézzek. Na regélyél szépen. Mi volt? Mi lett volna? Kéne találnom valami halaszhatatlan dolgot, amire hivatkozva odébb sétálhatnék, de Paul nem hülye. Túl jól ismerjük egymást. Te megduktad. Dehogy duktam. Suttogom, nehogy meghallja Glória. Hazudsz. Vigyorodik el. Megköszörülöm a torkomat, kiegyenesedve az arcába mondom. Nem, nem hazudok. Volt valami, de nem az, amire gondolsz. Csak egy kicsit. Paul vár egy darabig, majd rájön, hogy nem fejezem be. Hát most na... Mit mondhatnék? Kicsit csókolózgattunk, kicsit elborult az agyam, kicsit a fának támasztottam. Egy kicsit mi? Megcsókoltam. Ennyi. Glóriához fordul, mintha leolvashatná a nő arcáról, hogy igazat mondok-e. Én is oda de az ábrázata pontja, mint aki súlyos bántódáson ment keresztül. Ránk sem néz, mintha sokkos állapotban lenne. Az nem lehet, hogy ennyire a lelkébe gázoltam. Szóval smároltál vele. Jó, nevezd úgy. Igazad van, az nem csók volt. Alig láthatóan bólintok. És akkor miért viselkedik így? Nem akarta. Ha, nem akarta? Én, baszki, én nem akarom ezt napok óta. Üvölthetnékem van. Erőmön felül teljesítek, és nem a küldetésben. Pár éve az első napon magam alá gyűrtem volna ezt a csajt. Most büszke vagyok magamra, mert azért ismerjük el, tartom a gerincemet. Oké, okay, lesmároltam, de ennyi. Akart ő többet is. De te nem, mi? Röhög föl, mintha képtelenség lenne. Látod, mit csinál napok óta, nem? De! Akkor miért kérdezel ilyen baromságokat? A válla az enyémnek feszül. Tudom, az elején azt mondtam, hogy ad meg neki, amit akar, de most azt mondom, nehogy elkapd. Érted? Nincs rádió hatással, és félő, hogy egy jókora magömlés rontana a helyzeteden. Rohadék. Elnevetjük magunkat, majd próbálunk úgy tenni, mintha eddig érdektelen dolgokról beszélgettünk volna. Kiveszem a csomagból a tűzgyújtó zselét, és előkészülök a főzéshez. Tüzet nem rakhatunk, mert az elárulna minket, de a főzés így is menni fog. Az etanolgél reakcióba lép a szikrával, és könnyedén felforralja a fölé helyezett vizet, amiben megfő a tojás, meg ezek a nyomorult csigák. Felsóhajtok, szememmel a tasakokra meredek, remélem, hogy só még legalább akad. Esküszöm, ez már kezd kínos lenni. Úgy ül azon a fadarabon, mintha lerakták volna. Olykor pislog, de ránk sem néz. Hol a földet, hol a kezét figyeli, vagy a teát lötyköli. A tojásokat megette, de mondanom sem kell, hogy a csigát nem tudtuk beleerőszakolni. Bánt, hogy ilyen hangulatban van, és ez azt eredményezi, hogy többször is lepergetem az agyamban a történteket. Mivel bánthattam így meg? Durva voltam. Ez hülyeség, mert pont ő az, aki nagyon közönséges nem valószínű, hogy egy csóktól így összetörik a kis lelki világa. Smárolástól. Talán a női büszkeségét intéztem el. Igen. Csak ez lehet. Bás nincs. Minden esetre ezzel a búskomor némaságával eléri, hogy alkalomattán Pólis szemre hányóan mered rám. Lefekszem. Jó ét. Pattam föl, majd a termóhálózsákért nyúl. Pólis, és én is lessük egy darabig, majd pól reagál elsőként. Jó ét. Talán nekem is ezt kéne felelnem, de képtelen vagyok rá. Baja van valamivel, csak nem tudom, hogy mivel. Két véglet. Most vagy ez a probléma, hogy megcsókoltam, vagy az, hogy csak megcsókoltam. Elhelyezkedik, magára húzza a zsákot, pólhol őt fixírozza, hol engem, és ha nem lennénk pocsék helyzetben, szerintem élvezné ezt a mozit. Próbálom följebb húzni a hálózsák felső részét. Amikor megmozdulok, érzem, hogy egy kő nyomja a derekamat. Ágak recsenését hallom. Kipattan a szemem, de meg sem mozdulok. Egy pontra szegezem a tekintetemet, és próbálom eldönteni, hogy képzelődtem-e. A holdfénye fénye éppen elég arra, hogy mozgó árnyékot mutasson. Tartok attól, hogy az éjjel látom lehajtását észrevennék, ezért inkább nagyot nyelve rendezem a légzésemet, és az egyik kezemmel kitapogatom a kést, meg a pisztolyt a zsák takarásában. A gépkarabéja testem előtt nyugszik a hálózsákban, de túl lassú lennék, ha azzal kéne ugranom. Itt vannak. Végünk. Gyorsnak kell lennem. Nagyon gyorsnak. Csak remélni tudom, hogy Paul szintén észlelte már a mozgást, és az első jelre ő is támadni fog. Fogalmam sincs mennyien lehetnek, de nagyon valószínű, hogy sokkal többen, mint mi. Talán nem ellenségek, talán glória emberei. Az adrenalin dolgozik bennem. Minél tovább várok, annál rosszabbul járok, mert relegni fog a kezem. Ha túl sokat gondolkodik az ember, az nem jó. Az ösztön, igen, az ösztön a helyes út. Kirántom a pisztolyt, a másik kezem mellett magamról az anyagot, lendületet veszek és talpra ugrok. Sötét van. A szememnek idő kell, míg fogja a látottakat. Próbálok célra tartani, de még nem lelem a célt. Egyetlen másodperc, egy tized másodperc. Ha csak annyival is gyorsabb a másik, akkor végen van. Fél szemmel látom, hogy Pól is azonnal megugrik. Pechemre ő mélyen aludt. Még keresi magát. Picsába. Ő volt törségben. A szemem megszokja a félhományt, kezdem tisztán látni az alakot, az alakját. Vékony derék, széles csípő, derékig leomló hajzuhatag. Glória. Nem tudom miért, talán csak ösztönből de és levegőt sem veszek. Ha lőni kell, a lélegzetnek bent a helye. Van valami a kezében. Hol oda hol az arcába, ami nem látszik tisztán. Polt talán föl sem fogja, hogy glória az, odaugrik hozzá, de az utolsó pillanatban rájön, hogy vaklárma az egész. Én is elejük vetődöm, így hárman nézünk farkasszemet. Glória a lábam elé hajítja, ami a kezében van. Egy kacsa, egy kibaszott réce. Mi a fasz? Kiengedem a tüdőmben tartott levegőt. Oxigén után kapkodok, és magam sem tudom, mi visel meg jobban, az ijettség, vagy az, hogy én ostobán viselkedik. Mindjárt elájúrok, hülye picsa, kiúrik a szívem. Nem hiszem el, majdnem lelőttem. Leengedem a karom, de képtelen vagyok fékezni az indulatomat, felordítok. Ó, hogy bazd meg! Nem igaz, dörzsöli meg az arcát pól is. Mit nem igaz? Förmedek porra is. Te szundikálsz! Csak ennyit mondok, veled majd később számolok. Egyre agresszívabbá válok. A kezem ökölbe szorul, és nem vagyok biztos benne, hogy nem képelem fel a csajt. Az életével játszik, az életünkkel. Miért nem képes komolyan venni ezt az egészet? Incselkedik, dacoskodik, drogozik, éjszaka meg fogja magát, és elcsavarog, mint egy szaros gyerek. Nem bírom. A karja után kapok. Alaposan megrázom őt, miközben a képébe üvöltöm. Egy kibaszott másodpercen múlt az életed, te hülye! Meg sem rezdül az arca. Nincs felháborodva. Nem vigyorog. A szemes erebben. a kacsába, ami a földön hever. Bassza meg! Remegni kezdek! Leereszkedem a földre, és fújtatva próbálok megnyugodni. Pol döbbenten kérdezi Glóriától. Ez honnan van? A nő nem felel, engem néz. Te vadáztad le? Paul fölemeli a vadat, látom, hogy a nyaka van elvágva. Most szerezted? Lementél sötétben a vízhez? Eszednél vagy? Rá sem hederít porra, engem bámul és ettől ismét elönti a fos az agyamat. Kiegyenesedem, jobb híján egy röhögéssel engedem ki a dühömet. Hát hallod, az apád büszke lenne rád. Oké, talán hibát vétek, mert összeráncolódik a homloka. Te szemét, sziszegi. Szemét? Én? Nem. Kimondhatatlanul jófej és kedves vagyok. Már rég hátra bilincselt kézzel kéne feküdnie, és vallathatnám, mi a franc ez a téboly, ami ebben az erdőben folyik. Elmagyarázzam neked ki a szemét. Azok akik gyaláztak téged, a te néped, az apád, aki megtagadott, a testvéred, aki eladott, a hatalom, akik most vérdíjat tűztek ki a fejedre, úgyhogy nehogy lemerj amerikaizni megértetted? Úgy emelem fel neki a mutató ujjam figyelmeztetésként, mint szülők szokták a gyermeküknek. Nem látszik az arcán rémület vagy megbánás. Azt mondhatom, hogy simán csak gyilkol a szemével. Milyen sötét a tekintete, mennyi szenvedély lapul benne. Polmozdulatlanul vár, én konkrétan ember tudnék ölni. Hát, ez esetben légy büszke arra, hogy te az amerikai Egyesült Államok polgára vagy. Negédes a hangja, nem. Inkább elkeseredett. Örülj, hogy szép családban nőhettél föl, hogy sosem ért erőszak. Verda melled, amiért a hazád hősnek tekint. Megvonja a vállát. Bocs, de nekem ez jutott. Akarsz még ezért ostorozni? Nem tudok mit felelni. A kacsát azért fogtam, mert tudtam, mikor és miként kell. Csak este nem éberek, és a bokrok alján alszanak a fészekben. Végig szalad rajtam a szeme. Gondoltam, jól esne. Annyira szeretted volna. Igen, szerettem volna. Porra néz. Ha a majmot meg tudtad volna nyúzni, akkor gondolom, ezzel is elbánsz. A forró víz segít megfosztani a tollától. Ha megfőzzük, én is eszek belőle. Eszik belőle. Meghiszem azt. Itt tart. Majdnem lelőttem. Mi, a teremtés koronái, nem nagyon térünk Egy Egyrésztről még bennünk tombol az izgalom, másrésztről rendesen porig lettünk alázva. Póla katonai edényre néz, majd oda igyekszik, hogy előkészüljön a főzéshez. Glória el akar lépni mellettem, de kiteszem oldalra a kezem, ezért mielőtt hozzámérne, lecövekel. A karomra mered. Nem fogok bocsánatot kérni. Suttogom. Semmiért. Sem azért, hogy majdnem szitává lőttelek, sem azért, mert durva voltam. Felemeli a fejét, és a szemembe néz. Azért sem, mert megcsókoltalak. Hosszan szemlélem, majd kimondom azt, amit talán nem kéne. Vegyük úgy, hogy meg sem történt. Rendben? Azonnal jegessé válik a tekintete. Rendben, te vedd úgy. Engem meghagyjál békén. Arréblöki a karomat, és elsiet a közelemből. Pól után indulok. Dühös vagyok. Van vele számolni való, ezért rögtönnek nekiesen. Ugye tudod, hogy marha nagy bajban vagy? Nem aludtam. Nem aludtál, nem a szart, nem. Többet nem fog előfordulni. Na, az látod igaz. Végre felém fordul, megbánó a tekintete. Tudja, hogy nagyot hibázott, olyat, amilyet talán máskor még sosem. Felsóhajt. Ekkor értem meg, hogy nincs még minden rendben vele. Egyrésztről szánom, másrésztről viszont iszonyú dühös vagyok rá. – Alvási problémáid vannak? – kérdezem. – Nincs problémám. – Hát az baszot jó lenne, ugyanis jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a veszélyzónában úgy szundikáltunk, mint a kislányok.